Заходь, Максиме, заходь. Море, пляж, вода прозора аж до дна. Максим, що плаває, мов дельфін, і Борис, що нагадує у воді радше акулу. Ну скільки просити, Бориса, не треба, не роби так більше. Не бризкай на мене водою, це ж моє волосся, моя зачіска. Я вимию твоє волосся, розчешу і висушу. Ти ж знаєш, що це моє улюблене заняття, крихітко. Море, обід, знову море, воронцовський палац, вечеря, довга чорна сукня на тонких поворозочках, довга чорна сукня, недбало кинута на підлогу. Розділ двадцять другий Минали дні одноманітні у розмаїті розваг. Лише на часті дзвінки з Києва відволікали ненадовгу увагу боса. Коли Максим подавав йому трубку, а це значило, що без всевишнього рішення не обійтися, Борис Аркадійович здебільше виходив до іншої кімнати і звідти доносилося в ривчаста, «Перерахуйте». «Ні-ні, копійки більше не давайте. Зв'яжіть мене з ним». З тону розмов Софія завжди розуміла, з ким говорить бос, з підлеглими чи з партнерами. Не турбуйте мене через дріб'язок, вчіться працювати самостійно, і я плачу вам достатньо. Не хотіла б Софія займати жодну, навіть найвисоко посаду в його фірмі. Після візиту до Масандри вечерю щоразу прикрашала пляшка вина із знаменитих підвалів. Гіркуватий смак Мадери не подобався Софії. Зате Борис насолоджувався і ароматами, і тонкою гірчинкою, і навіть розповів про історію створення цього вина, вкотре вразивши ерудицію. Батьківщина цього вина – Мадейра. Острів. Я все це знаю. Даруйте богини мудрості, безтолковому рабу своєму ані гадки не мав вас повчати. Так от, виготовляли вино на Мадейрі із винограду сорту Серсіаль. Одного разу у виробника замовили велику партію вина не знаю вже як, налом чи по перерахунку, але навантажили дубові бочки на галери і відправили. І чи капітан чого не втямив, чи галера була перевантажена Але опинилася бочки з вином не в трюмі, а на палубі Під спекотним африканським сонечком І ось із замовником вийшла накладка Не прийняв вантажу, відправив назад у Португалію господареві Ну, часом так у бізнесі буває Щось там не склалося у щірліця Виробник бідолаха вхопився за голову. Термін зберігання закінчився, правила зберігання недотримані, зіпсувалося вино, звичайно, доведеться вилити. І не пляшку дві, а десятки бочок. Відкрив, спробував, а що ж із ним трапилося? А трапилося чудо Південне сонце зробило Зі звичного ординарного вина Шедевр Гіркувато терпкий напій Без жодної нотки солодощів. От тільки моя принцеса Ніяк не може його розкушувати Вірю, вірю Що смачне, тонке, терпке Найкраще, але мені мускат Більше подобається А я Лялочку пометаю, ось такие вирш. Наивные, робкие вина, ругая за их простоту, галерам на крепкие спины грузили в далеком порту. Огромные бочки стояли, лучам подставляя горбы, уключены глухо стонали и хрипло дышали рабы. Солёные ветры умело сорвут за поклоном поклон, не девочкой, женщиной зрелое вино привезут в Лиссабон. Горчит, как волна океана, её поцелуй на губах, она и легка, и желанна, и всякой слащавости враг. Як бы вы знали, паны ананасы, як я тонко зараз капризую. «Я відчуваю межу, за яку не можна ступити ані кроку, бо тоді капризи почнуть обтяжувати вас, і ви швиденько покладете їм край». Підливаючи до кришталевого фужера білий мускат, Борис Аркадійович влаштувався у крісі напроти рояля, навпроти Софії. «Сьогодні твоя черга співати роман, селялечко, лялечко, зроби мені таке задоволення».